Мілісна сукупність всіх упорядкованих певним чином нормативно-правових актів, що являє собою зовнішній вираз системи права. Структура системи законодавства – це її будова, що зумовлена правом, інтересами держави та потребами практики. Складна форма державного устрою. Держава до складу якої входять інші державні утворення, що користуються тим чи іншим рівнем самостійності. Розрізняються такі види складних держав – федерація, конфедерація, імперія. Суб'єктивне право – вид і міра можливої поведінки суб'єкта, котра підлягає забезпеченню та охороні з боку держави. Суб'єктивне право включає: перше, можливість самого носія суб'єктивного права діяти певним способом. Друге, можливість вимагати належної поведінки від особи. Третє, можливість користування певним соціальним благам. Четверте, Можливість звернутися в певних випадках до компетентних державних органів з метою охорони свого суб'єктивного права і примусового забезпечення виконання юридичного зобов'язання. Види суб'єктивного права – політичні, економічні, особисті. Унітарна, проста держава. Єдина держава, яка не має всередині себе від окремлених державних утворень, що користуються певною самостійністю. Федерація – це складна форма територіального устрою, які притаманні як загальнофедеративні, так і властиві кожному суб'єкту федерації, системи законодавства, механізм держави, бюджет, громадянство, кордон. Форма держави Порядок організації і функціонування державної влади відносно форми правління, форми територіального устрою, форми державно-правового режиму, форми здійснення функцій держави, спеціальні способи її діяльності, за допомогою яких реалізуються державні функції – Названі форми поділяються на правові і неправові. Організаційні Форма – джерела права Офіційні способи виразу, установлення або санкціонування норм права та їх юридичного оформлення Нормативно-правові акти, нормативно-правові договори, правові прецеденти Правові звичаї. Форма правління. Організація верховної державної влади, що передбачає порядок її утворення і діяльності, компетенцію і взаємозв'язок її органів, а також взаємовідносини з населенням країни, види форми правління. Перше монархія, друге республіка. Форма територіального устрою – національно-територіальна і адміністративно-територіальна організації державної влади, що включають співвідношення частин держави та її органів між собою і з державою в цілому. Види форми територіального устрою – перша, проста, унітарна, друга, складна. Функції держави – напрямки її діяльності, в яких відбиваються то конкретизується сутність, завдання і цілі держави. Дивись основні і неосновні, внутрішні і зовнішні, постійні і тимчасові функції держави та методи її здійснення. Функції права – основні напрямки дії права, на суспільні відносини, що виражають його сутність і соціальне призначення в суспільстві, способи організації суспільних відносин, види функцій права. Перше. Соціальні, політичні, виховні, економічні –